Maite dut, maite dut kalekantoiko biolinen soinua, gaztaina erreen usaina, udazkeneko zeruaz, jabetzen denean. Patxi, ezkiaga. erdaz zientzia zientzia giza jakin mina setzea dela esango nuke eta literatura barne jaten ematea e gaitz zer da zientzia giza jakin mina asetzea Eta bat asetzen denean, orduan zer? Egarri eta goxearen bila hasi behar. Au bertxo puntu erantzunean aritza baina zailagoa da. Herrimatu <risa> gabe ta neortu gabe baina ez da erraza ez. Kaixo tongi etorri. Itakara! Itzaren ahots Josekaitz eta igitate etxea teklatson mailan. Mari. Zeren ilusione badera Eta gaur zangoari traba jarriko edo trabari izangoa Gaur zango trabaka Juan Cruz, igera biderekin Ezkaratzean zain nerea elustondo Hortizetan Eta zumarragako eraldatzen emakume elkarterare egin gaude gusalto Janebizenderekin. <muchas> tartean sorpresatxoren bat ere bai. Izango da sorpresarik. Beti zaten da zerbait. Ei ur batardintzen zer da zientzia. Norbere giza jakin mina hasetzea. Eta literatura, zer da literatura? Barnearrari jaten ematea. Entzule egunon, hau itaka da. Haise hak diozensuen taustuan irurutzen. Herri bakartik Arretan Gamuak Luzeagok Ta egunak Luzeago bat Horain Dikere Gehenetan Plazakutsak Isilean Zabarak Kaleak Pasaden Mende bateko Tabernak Tabernariak Gendean Ita trenak Ita penak Gendean Ita trenak Ita penak Angoitik itxasek ikusten omen da? Bai, ain hangoitik itsaso ikusten da ta, bueno, hori orain dela egun e, ziurtatzeko narrazoi eta a, izan duen bai. Udazken bete betean, ostegun buruzuri batean, hangoitik ere itsaso ikusten da. Euno Jose. Euno bai. Min jaque Eta hango itin lundi daba? Ba, iludi alakoixea, ez? Oste guna zan, egune oso, oso polita, azte azkenat, oste gune oso politiak izan dugu. Gaur ega, xe, alakoixea da. Eta olaxe xe, habitu nintzen e, Zumarragako etxeberria uzotik e, goruntz, e, hor e, behain baserri aldera jomber nuela pentsatuz eta olaxe xe, ez e, behaz, e, behain baserria hartu eta, bueno, handik handen banuela eta handik... E, E, goraldea eta gero lizarriturri da, eta nere burua ba, zean, irimo gainean e, ikusi arte ez, irimok e, behatzi dune e, metro ditu, eta irudia ba hortik jasotakoa ez, e, begiak eta luzatu eta antxe triangulo moduko mendi mendibat handutz e, e, itziar e, inguru horretan eta antxe bertan ba, itxasoa ez Orduan burura, etorri zitzai dan, e, irudi izen buru hori. E, Julen gabiria badu, liburu buru ederreder eder bat e, irakurri, e, idatzia, eta izenburua burua alako xea, angoitik e, itxasua ikusten da. Dega, ZAIEGO DEN eta aihu justu ere ba behas irakur taldean eh liburu hau urrengorako aukeratuta eta bueno probestu esateko ba ateak zabalida dela eh urrengo saioaldia e, abenduan amabian, izango dala arratsaldeko 5etarritan eh behas horretan e, liburu azokaren e, antolaketaren barruan eta, oizien, animo eta jendea animatu da dila, ez? E, atzo bertan atera ginen e, lehenengo zora salditik eta benetan e, oso oso emankorra eta eta ederra izan zen, ez? Beraz, datorren hilabetean zehar inork angoitik itxasua ikusten da liburu irakurri nahiko balu inguratu da dira behasen gaudal liburu tegira eta eskadezala liburua.! nabari zen erria Julen gabirearen angoitik itxasoa ikusten da liburu ederra. Eta itza, Jose? Itza, eh, atzo solasean izan gendun liburutik ateratakoa, ez? Arrakala. Arrakala arraila edo irekidura sakona eta, eta luzea, ez? Eta liburuan halako pasarte batean izteatutako E, itza detez. Badakin nik armen zeras zen esaten garai hartan, anaiari minez egiteko, ez zela gerturatzen isidro berarengana gana, anaiari bidea errazteko. Anaiaren gandik izango ez palitz, isidro bere atzetik ibiliko zela. Hor hasi zen gure harremana arrakalatzen, arrakalatzen, pitzadura e, sortzen, edo pitzadura Bai, hortze hasizala, ba arreildura, piztadura, arrail, arrail bretsa e, eraikitzen, ez? Eta hitzau gogoan dudala, ba, alaxe etorri zaite Naparro aldera junda, hor zangotzan gainekaldean. E, jesa urtegia eta hantzi ikusten ditut ere, ez? E, sortu ez hain berria, baino sortzen ari dieran entengabe e, arrakalak edo pizadurak edo irekidura sakon eta, eta luzeak e, inguruko jendearen e, beldurrak eta sortuz, ez? Bai, hantzi iesan eh arrakalak. Gauan gizarragan Arrakala Bizkaian, Arraildura Iparraldean, Pitzatura Gipuzkon, Erdiro Zubero alde hortan eta Bretsa ere bai ez, hainbat ingurutan. Gertokiko agure gare Antzera, antzera tamen Irimo gainetik arrakalei begira Denaren tritura Itsasoeraere izango diluuberak? Erriaretan Tristura Nabari zen. Hori ere kaitz aztertzeko alizatek ez da ur arteko arrakalak. Polita Baute. Azter gaiia Baute. Iango da bai. Skargasko. Ez orreatik. Gaitz aurtengo eskaratzetik ekin lehenengo zikloa boro biltzera oaz. Eskaratzetik beha erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadori goxoenak beha erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. Lehenengo zikloa boro biltzera oaz nerea elustu ondorekin. ola dua kaisanu beitalka udako barralgarak Nera nire ilustondo kaixo dangetorrita kara e, egunon teskerik te askoz eh, lenengoaldi hontan denei eskatzen dugu nerea ez dakit ba hiru batitzetan edo gutxi gorabera aurkeztu dizagutela ba euren burua edo zuk ze zenuke nerea ilustondotaz hiru batitzetan E, bueno, ez dakit, e, iru itetan, e, dena eta ezer ez egiten duen horietako pertsona bat. <laughs> ba hori xe, dena eta, bueno, labitzango <laughs> La di. <hori. laughs> Batzuk ega itzala esaten duela, dena eta ezer, baina alabear luke, dena eta ezer ez. <laughs> Nerea baka iso tangi torritakera. Ezkerrik zer. zer. du kontatzeko nereak, zegin bilidu buruan bueltaka ez aste asteontan edo azken eunotan edo azken hilabeteotan edo zer kontatu nahiko zen eguk Ba, egia esan, e, azken boladontan gauzadea xente darabizkiz buruan eta ez naukan oso garbi zertazite ingonun, baina entzun den lehenago ere arrakalez eta haritu zaretela, eta horro duan bueno, e, gure barruko arrakalak eta kudeatzeko batzutan e, behide hartzen ditugun da gogoetatzeko ipuin bat kontatuko dizut. Bueno, ba, eheri eroso, eh, begiak itxi nahi baldin badituzue, isildu x, eta nzen nereak kontatzeko duena. Arkakusoa Zorriarekin ezkondu zen eta basoko egazti guztia gonbidatu zituzten euren ezkontza ospakizunetara. Zorria afaria prestatzen hasi zen eta lapiko bat jarri zuen sutan. Lapikoa irakiten hasizenean baso guztian barrena zabaldu zen jakiaren usaingozoa. Arkakusoak jakin minari utzi ezin da lapikoaren ertzo batera salto egitea pentsatu zuen. Baina, distantzia etzuen ongi kalkulatu, eta lapiko barrura erori eta hile egin zen. Ura ikustean, negar zotinka hasi zen zorria. Ez konta festara gombidatuta negaztiak iritsi zirenean, atxikabetuta, negar eta intzirika hasi zen, ari zen zorria. Eta zorri eskonberria ala ikusi zuenean, zikonak harrituta zera galdetu zion. Baina, zer hartatu zaizu? Zertara da torrein beste negar, noiz? Eta zure ezkontze egunean? Ai, lapiko barrura erori da nire maitea, eta oso triste nago. Erantzun zion zorria largun berriak negarzotinka. Ba, zu triste bazau de, gu ere bai. Eta gure gurua lumatuko dugu, gure doluaren adierazgarri. Hala, euren buruak lumatzeari ekin zioten ezkontza ospakizunera gerturatutako egaztiek. Erabat lumatuta geratu zirenean, zuaitza darretan geratu zirena txeden hartzen. Zueitzak, egazti lumatu aie guztiak ikusi zituenean, arrituta galdetu ziren. Zer dela eta lumatu duzue zuen burua? Ba, arkakusoa berria irakiten ari zen lapikora erori da, eta inleginda. Eta zorria oso triste gagoenez, ba, geure burua lumatzea erabaki dugu. Ba, zuek triste bat zaudete, Alaxe nagoni ere, ostu guztiak galduko ditut nire doluaren adierazgarri, eta bere adarrak astintzen hasi zen zuaitza, arik eta ostu guztiak galdu zituen arte. Zuaitza ureztatzen zuen errekak zuaitz bilustura ikusi zuenean, alaxe galdetu zion. Ai zuaizu, udazken aurrun dago oraindik eta nolatan galdu dituzu zu ostu guztiak. Bo, arkakuxo eskonberria irakiten ari zen lapikora erori eta ileginda. Eta zorria oso triste dagoenez, egaztieek beren burua lumatu dute, eta nik hostoak galdu ditut. Ba, ba triste bazaude, alaxe nagoni ere, zuen errekak. Beraz, agortu egingo naiz nire doluaren adierazgarri. Eta hala era bat lehortu zen erreka. Orduan, pare bat txantxia eskuetan zituela, mirabe bat agertu zen erreka ertzera hurbila. Erreka lehortuta ikusi zuenean, Arrituta halaxe galdetu zion mirabeak, Zer dela eta lehortu zara. Ba! Ararkakusu ezkonberria irakiten ari zen lapikora erori eta hil egin eta zorri oso triste dagoenez, hegaztiek euren buruak lelumatu dituzte, Zuhaintzak bere ostoak galdu ditu eta ni lehortu egin naiz. Bazu tristete baude, ni ere bai! Ttxantxiileak aportuko ditut nire doluaren adierazgarri. Hala? Mira bea chantsilak aportu eta itxi baitzuli zenean harrituta galdetu zion sukaldariak. baina, baina non dira errekara eram dituzu chantsilak? Ba, arkakuso ezkon irakiten ari zen lapikora erori eta hil eginda. Eta oso triste dagoenez, egaztiak euren buruak lumatu dituzte, zuaitzak bere hostuak galdu ditu, erreka lehortu eginda eta nik chantsilak aportu ditut. Ba, zuek triste basaldete, alaxen dago ere osoan zehar prestatzen aritu natzen bazkaria hartu eta komunetik bera botako dut nire doluaren adierazgarri. Bazkaltzeko sei zegoen irakasleak bazkariaren arrastorik etzegoela ikusi zuenean urduri galdetu zion sukaldariari. Zer gertatu da non dago nire bazkaria. Ba, Arkakuuzko berria irakiten ari zen lapiora erori eta hil egin eta zorria oso triste dagoenez, hegaztieek euren buruak buruaklumatu dituzte zuaitzak bere oztuak galdu ditu, errekale hortu egit da. mirabeak txantsiak aportu ditu, eta nik, nik bazkariako komunetik gora bota dut. Ba, batzuek triste bazau dute, alaxenago ni ere, erantzun zuen irakasleak. Eta buruko guztiak aterako ditut, nire doluaren adierazgarri. Irakaslea, erabat buru soilduta eskolara iritsi zenean, arrituta geratu ziren aurrak, eta alaxe galdetu zioten irakasleari. Baina, baina, baina, zer dela eta zaudeerabat buru soilduta? Ba, harkakusio ez konberria zen lapikora erori, eta hil edita. Eta zorria oso treste dago ere ez, egaztiek eure buruak lukatu dituzte. Zuaitzak beren oztoak galdu ditu, erreka lehortu edinda, mirabeak txantsilak aportu ditu, sukaldaria komunetik bera bota du gazkaria, eta nik, nik nire buruko ire guztiak atera ditut, nire doluaren adiraz jarri. Aurrek, Orientzun zutenean, korrik alde nintzuten eskolatik. Basora abiatu ziren, zorriaren bila. Behin basoan, zorria aurkitu zutenean, bezarka estu bat eman zioten bere tristuraren kontxolagarri. Urte zari juntzean. Eta bibiok zaaturaranen Hondartzko aparaletua. Eta orain honena isili jarraitzea. Oatu Nereak kontatutakoarekin zerre esanahi zuen ongi ulertzeko. Udako alga... ipuine eder badago eta zerri heldua. Dena errazako zen hau Nik erena iago, zorria ondo besarkatu Zora zala, laren argian Nire bihotzan Nerea irriparrez zabal-zabal batekin eskerrik asko. Nerea, baika nerea. Hor joan zaigu, agortutako errekarekin biluztutako zuaitzekin jola segitera. Nerea mila, mila esker. No mutatzen barku zarga. Boilera loturik segoean. No la eska tu si tu en zoka ke kaitzea. Erraldoin nau aurertzean Halako indar batek biltzen nauzudana Saida zu biots seni eta erori egintzen erori egintzen etzen kaleak tupustean itxu itxuan jarritako harri bat izan etzen aise bolada ero baten bultzada izan erori egintzen belauna zaletan amorrua urratuz Ankapuntetan zapaltzen dira zuloak kalean. Ankapuntetan zapaltzen gaituze zuloek kalean. Eta erori egiten gara. Gure usteekin zango traban. Gure miseria zango trabaka. Jantzi dezakegu mozorro bat, edo esan... Ez garela erori. Gure itzala dela lurrean dabilena. Jantzi dezakegun mozorro bat eta betaurreko beltzen atzetik oihukatu. Ni ez nago hemen. Juan gaitazke etorri ginen bidetik, baina arrastoa hor geldituko da. Arrastoa hor geldituko da detektibearen atzmarketan. Eta zu hertzenez pasara mozorroa eroriko da betaurreko beltzen artera zangoan nork eta traba nork jarri dizun, ongi bere izi gabe. Zangoa hork eta <totipa> traban <totipa> hork jarri dizun, Juan Cruz jantzi dezakegu mozorro bat eta betaurreko beltzen atzetik oiukatu dezakegu niez nago hemen. zuk gingo zenuke alakorik? <laughs> egiten dugu, Illa, ia egunero, ez, e, realitateari ies egiten dugu nean. Eh? Asko ustatu zaite egin duzun e, komentarioa, hasi eh? eran. <laughs> Juan. Gusta e, ete muin-muina jotzen duzula novelaren... E, dan eh Noelaren ardatzen, ezmui muinen. Eskerrikasgo Juan Cruz, ez dakit eh Inauterizalea zaren edo. Esta que to anche la rumba goizonetan mozorroren bate aukeratu beharko bazenu eh Esta kit zergatiko sondo baldamenean dezun horrek une batez zu ezagutu ez zaitsan, adibidez. Zer mozorro bueno. aukeratu du zenuke? Bea, <laughs> gaur eh pentsatzen eukanen nekazari mozorroa eh janztea. Badiru diba, bueno, e, zeraren e, bon, lagunen artean da oso ezaguna da mozorro hori, baina e, ba normalean irakasle bat, edo, bueno, pos, idazten da bali mazabiltza, ba normalean e, nekazari mozorroa ez da oso oikoa. Eta hori ba da hori jasteko asmoa dut, eta zera e, tipula batzuk aldatu, eta holako ozan atzuk eitzeko asmoa hori da hor, nire mozorua. Alegi ezan nahi e, ditu, novelan mozorroarekin e, muturera joan naiz ez, mozorro jokoarekin, ba, literatura dira okionez, hori ba, ba, iraman dezakezu nahi duzun mugara, eh? ba, nire, arrealitatean ere, naiz mugak ez diraan gehienetan hain urrunera joaten ba, ba mozorroak edo bitzen ditugu. Un, Unibertsitatean zure ikasgelara, ikasleen aurrera, joango gozinateke, nekazari mozorrotuta? Baina, <risa> ez bueno, ez es, duzte, ez duzte, pixka dolo txatiena izanako. Baina, agian norbatik izango, bueno, ba, ez da e, ni ere ola traje, traje ez nahi joaten jo, den horietako ez nahi, eta beraz, eh, azkotan enamaten dudan itxura, agian zarpa echan barra ere, izan daiteke ez. Es. Baina, ez haietzen ez zukun ibizzen baina, bueno, esayet, ne, Agian eh, horroa ateratzen da nahi gabe batzuetan eh, nekazari mozor horri bai. Gizakiak, Juan Cruz, beharrezkoa du une batzuetan momentu batez eh, ondokoek ez ezagutzea? Eh, beharrezkoa, eh, nik usteet hori eh, eh, bizirauteko erabiltzen degula, hola, a, a, nolabiteko maskara bat sortzen joaten gara, txikitarandik, Ba, bizirauteko, ba, hau egiten badet irriparra egiten direte, hau egiten badet erreita, hau egiten badet joiten, hau egiten badet orduan, zu maskara bat egiten joaten zera eta egoera bakuitzeako ba, erabeten zu, bat edo beste edo normalean bat izaten da ez zure nortasuna esaten zaion hori, baina nortasun hori ez da izaten e, bat bakarra normalean, eh? segun ze girotan da ze tan, baldatu egiten da e, orduan, e, zera hori da, ez bizira uteko personak e, erabiltzen dugun, ba, da. E, gorputzean, e, hola, kaioak eta egiten ditugun bezala, ez? ba, ha, ba ze, zenbailan egiteko, ba, kaioak egin behar, beste bat buruan egiten ditugu, ez? buru barruan kaio batzuk eta horrela, orduan horiek danak e, mozorotu egiten gaituztez. Azkenian hor, estali egiten dute. Gure benetako, ez da egit benetakoa, hor er, bueno, zegoen Zer hori es hitateo haiozati genakarren hori ba astaltzen joaten gara. Zangotraba, izan ziteken besotraba? Edo Eh, bueno, egiten zan... du horrek belarrira. <laughs> eh, besotra beso beso zean sangotra gertatu aurretik nobelan, eh, hori jarri aurretik, hor besotraban datoz, sea manifestazioan elkarri besoa mandataz. Hori, piskabate, bueno, orain, orain artez nuen nola zea, eh? Hortaz eh, gogo eta aikein, baina ba, harreman eh, ez dute, besotra bak, ala egitea, ja, elkarri lagunduz doazen oiek, eta zango trabake eh, adizkietasunari egiten zaion traizi, traizi horrek ez, nobelan ez. bai, badute, zea, eh? biek harreman eh, Eztua, hor, bai, nobelan zehar. Bueno, badakizu horan, Juan Cruz, baten batekin solasen hasten bazara, eta kontu hau berriro etortzen bazeizu, esai, oso iratirekin ausunarketan zen miltala, eta alaburiratu ziteizula. Hoi da, hoi da, <gugua> bai, bai, bai, pista politxekamaten eztaz, eh, indezun lehenengo komentario horretan ere, eh, bai, bai, hor, klabe asko daude, bai. Biurri, jolasean, kritiko eta xalo idatzi du azken eleberria idazlea dunarrak. Biurri, jolasti, kritiko eta xalo irakurri dugu. Ez digut zangotraba jarri, baina erori egin gara. Arrapatu egin gaitu liburuak, erein argitaletxearekin martxoan argitaratu zuen liburuak. Juan Cruz igera bidek idatzi du. Zangotraba. Eskar bat naiz eta kolore urdinez Eskribitzen dut gauez desio irristak korrak Juan Cruz ikerabide, kaixo eta ongit horritakera E, kaixo egunon da mila eskai unbiateatik plaskarra da Azken egunotako kezka izan dut irukantueskatu nizkizun eta tartean Imanolek kantatzen duen kanta ederrago jarri zenidan ni poeta aiskar bat neiz eta buran bueltaka izan dut eh, Joan Cruz hainbeste urteren ondoren ez diozu zeure buruari oraindik ere poeta aiskar bat zarela harrepikatuko. Uh, eh, bai noski eta gaina eh, poeta tituluare handi gatze utz sei dant. Eh, pentsatzen dut askotan eta, eta bueno, ba, ba benetan gainera, eh. E, Idakorten dituzun e, ez dakit ba poeta hundiakinda poema darrakin ba ikusenzuria ba kaskarra hotedan pentsatzen dezu gero ez. Eta bestetik kantori e, nik asko idazten asinitzanean asko maitenuen e, liburu batetik e, dator e, guaizearik inkompasean Eta nik asko entzuten duen kanta bat zen hori, ez 2028 e, ogei, ur, urte horiekin hasinitzenean idazten. Eta eta pentsatu nuen, ba hasieratik ez, ba, azken batean e, zure barruarekin hitziteko lumba baten bidez e, lapitza baten bidez, ba, zure barruarekin hitz egiteko bide bat ari sinela bida e, bilatzen eta bueno, gure kaskartasunean ba, ba bide hori egiten, ez. Eta, eta gero horrek izan dezake hori no hartzuna gizartean, edo, edo ez, ba, bueno, azken batean e, pf, faktore askoren mende dago, eta hori azken egin esku ere ez. ez da. Eta ez dio, hombre, importa, importa ez dira, ez dira, norea, menpiskabat arroak, eta ola, gure egoak, eta ditu, baina Esta estaña risco kontua. Juan Cruz 20 ta urte haiekin idazten hasi zinenean ordoantze ambizitzen irunen. E, bai, e, adunan, adunan urte batzuk eman ituen eta gero ezkondu ta iruna eh joanitzen oso gazteik. Eta ordun e, bai, ba, nire nere lehenengo hola planifikatuta esaten dena, ez beti idatzi zen dut, umetatik eta baina planifikatuta esaten dena, idatzi eta ja pentsatu ze gauzak zela, ez ze, li buruak eta buruan dituzula, ba, ba adin horrekin hasin etxan da, irunen bai. Bizi zan ez genuen ontzat, eh, joan kruz oraindik jaiotzek egen ontzat, Ze usain beharko genuke gara itxu hartaz, e, irun gara jartan, mila behatzi ondairuro gita ma, bortziruita ma, seiruro gita emezortzi hartatik, ze usain beharko genuke? Bueno, ba, nik e, e, usain du nuena izan zen, jau, e, gipuzkoa gara jartan, oen dik e, imaginatu zeral, e, diktadura amaitzen eta gero gero agertzen dira nurteetan ba. diktadura tikirten berria eta e, berritasun arnazak eta batzu den baina zeran alde ondia zegoen irun eta best, gipuzkoa barrukoaren artean ba han arnazten zen e, beste, beste irekitasun bat ez orduan gaur egun ez nuke esango bate diferentzia eri da honik baina orduan batzeuen nire bintzat e, sumatu non Eta horrek, irekitasun horrek, ba, zera ondia egintzen, politika eta bizitzeko modua ere, pixka-pixka bat dezberdin jazen. E, Movimentu berberak zeuden, bai, irunen da bai, beste lekutan, baina oan, pixka bat dezberdin jazen, eta e, asko erakarri ninduen horrek. E, azken bolada ontan, eh, Juan Cruz, garbi zenuen, gara itxu kontatu nahi zenuena? Bai, bai, bai. E, Badago, bueno, ez dakit, e, neretzako zera izan zen, e, bai nortasunean eta bai, e, e, ez dakit, bat ere nortasunaren osa eran, eta bar, e, izan zen oso une garantzitsua ez. Gaztaroa, nera bezaroaren bukaera, gaztaroa horra ninduen, eta, eta e, munduaren ikuspegi bat, eta lantzen, eta hori guztia ez hori oso, oso garrantzizko izan zen hori, eta uste dut gure gizartearen tzaterea alatokatu zela, estrantzizi garen hasiera hori, eta ba, ba, ba eraldak eta undi bat egintzen, e, zera, ez batzuek nahi aina, eta baina e, eraldak eta hori gertatu zen, eta buru barruetan, da kontzintziatan, eta barrez. Eta hor duan, hor e, nik hori kontatu nahi zan dut, nire esperientziatik, Ez nire esperienziati bakarrik eh, nik ezagutu nituen zenbait esperienziatatik ba, ba kontatu nahi izan dut. Uztaz dut pixka-pixka bat zera ikuspuntua desberdina dela. Haurkezpenean esan on, ba, zera errealitateak prisma asko ditu latak. Nik prisma horretan ba, lehiatila bat ba, ikusi nuen ustez, E, itxita zeona, eta irik da hortik kontatu nuen. Irakurri dizut, umore beltz ez, irudikatu nahi izan dezule realitateura? Bai, bai, bueno, e, bai, ze baz, bazookan e, zera umore beltzaren e, e, arrastu ondik, ze e, e, umore txua ginen, gara jartan, eta e, umore txu hartzen genuen e, ba, ekintza soziala eta hori guztia ez, Moi chuta bestaldeti bildur hondieekin ora or, askotan umore izaten da bildurrari aurre egiteko modu batez. ez. E, bildur hondie ematen dizunean arriskondia dagoenean ba bestaletik eh, umorea erabiltzen duzu hori fiska bat e, zeintego. Ordun hortik e, nobelan moturra dela manda hori ba azkenian e, genero poliziako bat erabiliz eta bat umore bezta Erten zait edo, izan da, bai, bai, ertean egintzait. Asi edan ez neukan planifikatua historia kontatua da ertentzitzaidan, zitzaidan tonu hori jarrera hori. Behin Juan Cruz libura bukatuta, esan diozu zeure burari ozen eta garbi. No, asmatu duk? Asmatu. Ez takit, ez takit. Hori, ene zinu izola zehagatzen, eh? asmatu de korri esateko, ba asmatu ez zerbait, botadek, eta eta beste gauza batzuk eingo dituzke, baino ez ezkitatea. Ordun ba, ba, eh hola era bat e, ez naiz gatz normalia. <risa> hori horia da. Eta gero zera e, kasu honetan, ba asmatu ez baino askatu bai, eh. Zera, eik barreneko zerbait askatuzun hori hori izan nuenean eta hori idatzi nuenean barreneko zerbait askatuzun. Eh arte, soainarte garai horriburu zein dituda nobeletan ba, barreneko koapilun bat askatzeko balio izan diate. Bueno, guk kanpotik esango dizuño no, asmatu duk eta askatua izela sentitu diagu. <risa> ba, mintza <benzora>, miñetker. <mila> <risa> Zorra Baxearen barnean, Zartu naiz hatzera, Zuek kutzi aztarna, Haiek bilantzera, Jantziak kargazkiak, zure kama milan, Izan zen garaibate, Lekuko... Juan Fernandez detektibet bihurtzeko Raje Grise eta Gabardina baliatzen dituen. Jose Gixaberriz garaiarteko mobidakoen antzera jantzirik ibiltzen nintzen, kanguru zeritzan xira eta guzti. Detektibak bizarro orde eta igio orde beltz sarria jartzen zituen oro bat, benetako ilago rizta nuen ez oso ugaria. Juan Fernándezek iniz ez zituen kentzen betaurreko beltzak eta kapela, ez da gauez ere. Bestalde Josez bezala mugitzen zen asko zenteago. Askoz simetrikoago. Keinukera hau tx tonua izugarri zaintzen zituen antzuzlaririk edo imitatzailerik trebatuenaren pare. Nortasuna, era bat bestelakotzen entrenatu nintzen. Hautxa barne. Juan Cruz, zuretzat zein da simpatikoagoa? Joxe edo, Juan? <gülüyor> Ai, ba, ba... E, zera, e, bera, nik hasean... Mania nion persona persona jubatzen, ez, Juan Fernandez hori, eta, eta maniarekin nire, zinu, baina buk, eran pasatuzitza jo, gisa, joa. zera azkenian e, pena maten ziren behak, ez? Jozek aziratik maten du pena, ez? Best, nortasunaren beste aldeak aziratik, baina Juan Fernandez hori arro, ba, bat, zera maten du, eta, azkenian, e, ez dakit, ba, erakarri egin duen, ez? Zera, e, erakarri En niri, nere heiz hasle gisa ta irakurrea dieste Juan Fernández esquina eh, Jose, eh Alexia José eh eta Juan Fernández indarra hartuala eh, gainditu egiten zaio, eitzen saio. Jo, Joseri, nere beintsat hori pasatu hitzen da azkenean, alako identifikazio bat bezala gertatu zen eh zer horrekin eta beste pizka bat Suntzitxu bezala ditendo, ga, gaina ala geratzen da, ez, novelan bukaeran, personalitate hori suntzitxuta bezala geratzen da ez ezkenean. Joan e, Juan Etorrihoiek nola bizi izan dituzu korrikaaldi horiek bulego batetik be besterakoak aurrekoan asteazkenean Ordiziaren irakurteldean elkartu ginen eta liburuaz aritu ginen jendeari zu herri gustatu zeio ta solasaldi e, bikaina aberatsa sortu genuen gure artean eta baten batek aipatzen zuen estresantea ere ba zela batetik bestera korrika ibiltze hori iaia izterdikai irakurri duela liburua <laughs> bai, nonek ere eh estekiz zer gatik e, beharba e, lanagatik eta gero idazteko ba, denborak zerak hartzen dituz delako oporrak eta aproitzatzen dituz delako orain arte oso modu eksplosiboan idatzi izan ditut ez. Ordun neoni ere idaztenari naizela egote naiz tentsio dibatean eta eta bukatu arteko ba igual ilabete, osea leen E, Olako muntzo bat sortu arte, ba, egote naiz, tentxu izugarriarekin. Eta neetak hori izan da, armarioan aldeoreti bestea gultzea, etengabe, idatzaldian ba, ez. Gero, ja, patxar hartzen dut, eta kapituloka, kapituloka, alaz, alaz, alaz, alaz, eitzen naiz, bi urte, iru, bi ardana ez, baina, lehenengo idatzaldioz naizatzen da, neetzatori, esplosio utza ez, e, orla, estanda batian, e, eta ha, behar bada hori estres hori ba, ba zera hor eh, adierazpen da pixka bat bai Akaso nabar menena hori xe da ez joseren engainua edo iruzurra baina horren itzalean badaude enganioa iruzur txikiak ere askotan ba, begiak zabalik irakorri behar dali buru bat Bai, bai, bai, eh, behintzat hori eh, egin nahi izan dute gizartearen irakurketa bat, eta nortasunaren irakurketa bat. Eta orduan hor, e, enganio ba, batzuenak nabarmena jarra ditut, gaina karikaturizatu egine ditut, ez? eta orduan, e, zean, oso nabarmen, baino hori di, e, dira zera pixka bat e, e, besteenak enak e, pixka dezkutua gompasa arazteko, ez? Baina edurnek baditu enganio batzuk e, oso Zerak ez, nahiz edurne horre emaztea ez, hoxeren emaztea, babadirudi ba novelako personarik osoena eta integroena dela ez, eta, eta gala ez, baina horre ere badaldein, gainoak eta eta bai zean gero neri maitagarri egin zelan personaia, irazten erin zela izan zen zera este, edurne naiz ba ez. Eta izpagazte txori. Miren. Miren. Eta no, gainera, azira hane deitu nion eta gero aldatu nun eta horri elde batean geratu da, hori izaten da aldatzearen. <laughs> Baten bat konturatu zen bai. <laughs> ha, hori Hori geratu zen, ez dakite nola ingonuen aldak akatzen bat. Eta edo zeukan atizkideen bat, euskalo, ezti den arpatu bintzat, eta hortxe geratu da. Eta hori hori zainari maitea garria, baina horre ere badago beste autoen gainun mota baten irudi bada. Eta hori, etengabela, bai gizarteari begira, gizarte egiturari begira, eta bai norberari begira, eta nortasun partikularari begira, Ba, engaino joko badago, ez, etengabe, azkenean, eh, izpilu jokoak dira, ez, egunero erabiltzen ditugun izpilu jokoak, geure burua ezagutzeko, ba, kontrasteak behar kontraste kontrasteiek, hoien zati bat engaino izaten da, beste bat egia, baina zati bat engaino izaten da, ze kontrasteak beti koloriak eta, ez, eh. zen gorputzen sartzen dizuten bezala kontraste, ez, zerbait ikusteko baina, enganeo bat, zarten dizute. Juan Cruz, gaur egun, ez dakit oso ongi seksualitatea eta erotika nola bizi bizitugun, e, orduan, lo, nola bezitzen uten hori e, guztia? Ez dakit, anaikipia, maztangora eta maztan bera, baten bat mareatuta ere ibili zen irakorleta aldean. hori <laughs> <laughs> bueno, izatik, hori oso evidente daba, o ez da, eh tradizioko eh, kanta batetik hartu noen, ez? Eh? Zer, ene mutilitzi piena eta, bueno, hori, balada hori, ez? Eh? Eta hori, baliatu dut eh, pixko bat, eh, zera, eh, nolabait, zakiaren eh, metafora biurtzeko eta hori e, eh, seksualitatearen konturiren muturera eramana dago eta nolabait gertatu gertatu alegia benetan historikoki pf, Euskal Herrian alakorik e, oso gertatu zen baina oso nola izango oso gutxi baina hori zen e, buru barruetan zeuden gogoa alegia e, askatasun egarria eta tartean zeuden sexu askatasunaren egarria hori oso garbia zen gara, jartan da hori oso bizi zen. Gero zenbateraino gauzatu zen, oso modu marginalean gauzatu zen hori, eta bai korra agertzen agart dira gauza asko, gertatu ziren da nik entzun eta, eta gauza batzuk badakitez ba gertatu zirena, baina oso marginalak ziren. Damabiltzak izan behartzen ez da? Bere tokia eh... behartzen damabiltzak? Nik uste baiets, eh, dama beltsaren e, funtzioa eh, ustezet e, oso simbolikoa dela eta eta eta, eta egonbe hartzen izuarrezko zagantzak izan ditut, eh, Zera, e, emakume horrekin, baina baina gero ta eh, komentsituagoan enguen e, ba, aurrera nobelak aurrera eginala, ba horreko beartzuela ze azken batean Bueno, niq interpretatzen dut onela, eh? Bakuitzak interpretatu dezake naido un bezala baina nik que se han vortizkeriaren e, simbolotza hartzen dut eh? Eta hor dago, vortizkeria e, e, ez e, norbaiten, sea, eh, zerakun dagoen vortizkeria, alegia gizartearen hitzal e, gisa, ez? Dama beltza. eta bortizkeria ta vortizkeriaren ondortiadtoren eh vortizkeriazko Eliottzeta hori guztia ez, hor ba, simbolizatzuta dago modu orokorrean esan horrekin adibidez e, ez da seinalatzen eta zuzenean adibidez, Horba daude etarekin eta alako ze batzukkeez, e, gerta era batzuk eta, baina horiz orokorragoa eh? ba, da dama beltzaren e, irudi hori. Nire asmotik behinzatzen gero zeak e, irakurketak ba, e, egin daitezke e, desberdinak. Eta sindikatu mundua, Juan Cruz, errealitate zen eta hori ere islatu behartzen, baina horretaz gainzuk omen egiteko ererabilidezu. Bai, e, nik orduan mundu horretan e, eredu batzuk, niretzako eredu izan diran pertsona batzuk e, zera, e, ezagutu nitsun, e? ez dakit bestentzat eredu izan dira niretzako bai. E, zertan izan diran eredu ba, eredu ba, e, izatearen itsarteren nortasunaren osotasunean e, hori zen doberan hain zagantzan jartzen den gauza hori ba, hori eredu horiek niri hortz or, bat unitzuenez mugimendu horietan eta gero elkartasunaren sea ez gaur egun e, ez dakit igual sea raro da, hasta bez baina garaiartan igarri sugargia solidaritatea esaten zitzena, elkartasuna, gaur egun ere esaten dugu, piskat e, maiztu dut eda honitz hori ez, piskabate usteldu dut eda hon, baina e, gara jartan serio eta, eta nahiko garbi e, usteet ni intzatala bizi zenon, eta ere horien bidez ez. Eta horietako bat izan zan, zea e, pos, lagun minbat, novelan agertzen den pertsonaia E real bakarra, beste guztiak e, pf, manipulatuak dira, asmatuak, nartuak, hau, hau bakarra. Eta da, xarra sindikalista ez, ba, oen dala gote batzuk hiltzena. E, eta, bueno, irun goa, bueno irunen bizi zena, bedez alegikoa zen. Dan zarifina eta sindikalista, baino izu harria, ez nertzako gara gertan, ba, ereduetako bat. Persona gisa eta eta, eta gizarte portaira gisa eta barrez. Orduan, omenaldi txiki bat egin eh, izan diot bai. Hari. Otodix. Norda? Norden? Ot, bai, otodix. Ba. Hori izan zen, e, zeran, izan zen, hor e, bavieran, e, alemanian e, baxain izeneko erresika batean, ba, itzaldi batzuk eta bar da, arkaizkan okin izan zen, eta eraman gintuzten, zera baxain morretara baxain, e, Museo espresionista ikustera. Tanik, ba, bueno, gehienak ezaguna nituen dabar, eta Otodise entzutera bai, baina han dago grabatuen zera bat, e, haren grabatuen seriazio bat, ba, ba ez dakitzen bat egongo dian 20 e, ogei, o 20 e, eta zea eh bueno, museo oso akutzin din duen e, dituta, baina batez ere Otodisek utzin dien norgo porta baino gerozu zitzen barruaino sartuta, ez, haren irudiak eta e, eta bueno, hor e, nobelan gaitzat hartzen dudan irudia, ba ba zeak e, soldadu bat e, lagun hilaren belaunaren azpitik fusilea sartuta, eztakin nora begira, ez, eztakin nora destatzen, apuntatzen alegia, eztakin nora, nora destatzen, nora destatzen duen infinituari destatzen dira. Eta hori irudioiek e, hori eta zerio horretatik ba, hori hartu dut ez nobelaren zera. Zerazken batean e, e, e, zera bai e, ahalegin sozialen guk, gure belaunaldiak egin dituen ahalegin sozialen eta bai norberak bere burua bilatzeko egindako dako ahalegin askoren ba Zea, iruditu zaite erretratua, alegia hori or, guztien irudia ez. Hor gaude, ez dakit zeri destatzen, zeri apuntatzen, urrunera begira eta inguruan lagunilak. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moha txintxoak eta zerrama irtenak.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 Tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak, alde desegokiak, handretxit gorrenak, komplize ditut eta maite ditut denak. Komplize ditut eta maite ditut denak. Aforismoak dira, Juan Cruzen, komplize maikenak. Ah, bai, bai. <cira> <risas> Bainozki, bai, bai, bai. Horre, zera, eh, bukaera nobelaren bukaeran agertzen dira batzuk, eta eta horrek nolaabaita adiezi na du alde batetik e, zen bueno, na isiltze da noa e, eta azken batean e, lauitzkedatzen zaizkit, eta eta horiek ere horiek ere e, e, ez oso seguruak ez pixka bat mezu hori dago oh. eta gero gero bestetik e, dira, ba, nik Zean, aforismoetan eta zera nola betxe begira da txikioietan bazentratutan ba agoela, ez... E, e, bet, bueno, etengabe, ez... Baina, zera, harinaiz osatzen gehiago eta barra, ustez... Ez takite ikusiko duten argia, baino argia ikusten badute, baina ba itxein godu aurre dago. <laughs> Idazlea doble bat da, baina eztakin takin orena. Inoiz idizten da hori jakitera? Zuzmoak e, dira, zuzmoak, baina, baina ez dakit, zeugaskotan, e, zeran bizitzan izatzen dira lako argitasun une batzuk ez, bizitzan zehar, eta ikustan ezo garbi gauza bat ez? oso garbi, baina ausi ezan, baina handik urte bat zutara ausi ezan, baina ho, horrexen beste zerbait ez neukan ikusi da naiz batzuetan doble hori horri aurpegia ikusi ez diogu lepondu ikustene, eh? inoiz. Oroitz baj, baj. Oroitzapenak idazten dituenak oroitzeko modukoak soilik, oroitztzen ditu, baina ze ederrak diren oroitzeko modukoak ez diren horiek ere.. Oixe, oixe. <laughs> ere arrak, Eta askotan bingarriak, eta askotan e, zela, eh, hoietako e, horretzeko modukoak ez diren horietako batzu, bururat egiten ezkibeten, hor daukogu zeabat, e, guardia bat horrez, gure buru barruan, zanez, hau ez tek pasako, eta ez tia pasatzen, eh. <laughs> Egiak libre egingo gozaitu, baina emaiozuden bora pixka bat. Eta baten batek esango du bai baina, zenbat daten bora pixka bat, zenbat urte, zenbat minutu, zenbat, zenbat. <gülüyor> Ternitatea, <gülüyor> beti ereko tasuna. <gülüyor> Lotxatiak hausartak, hargalak izenak, iletxuak, soiltsoilak, marimutienak. Ante gorila, pantera xesenal, cómplice di tuteta, maite di Juan Cruz aforismoak bai baina alaba eta semeere cómplice derak diralanerako. Bueno. <laughs> <laughs> eh, ni jaiatzen ez gelege biren bizitzan ez hartzen, eh? baina tarteka gustatzen zaizu gaina, bueno, oso bizitza desberdinak beramatzago eta ba Baina tarteka, ba, guztetan zeigu, ba, zerbaitola komplizidezko. Ez que, e, haurtzaroa boratzen bo dugu, batzutan, ba, bueno, oso kompliziaak izan ginen gozaskotan, literatura tartian zela eta musika tartian zela eta beste gauza batzuk ere bai, ez, ordun baina batez zer literatura eta musika tartian zirela ba, oso kompliziaak izan ginen, eta hoi guztetan zeigu berritzea, Eta eta egindu zerbait, bai, zean, alkarrekin, e, zean, eta ja argitara, ja aterea dago, oen e, pixkanak aida zabotzen, bai. Eta nolako izan da elkarrekin lan egite hori? Zer da argitaratuko dena? Zer da argiak ikusi, argia ikusiko duena. Ba, izan zenbira, ninten euskan euriari buruzko poema batzuk. Eta, e, bueno, pues, e, or, alabarekin hizketan or, biha geluze bat eingen nun, eta zera, arekin izketan, ba, ah, pixka bat, hasi e, zen bere ideiak ematen, eta abarrat, zera, eta ni edo musika agin duzidan. Eta, bueno, karrezidan goza bat, gero nik e, pixka bat ipuin bat jorziz e, joan itzen, eta abarrat, eta azkenen, geratu izateikon, e, e, euri giroan, e, euri, ba, euri ari buruzko ipuin bat, e, gero euriari buruzko zenbait poema, danak aurrentzako pentsatuat, eta alabaren musikarekin da, gero eskatu genioan semeari aber grabatuko zigun, eta hoi gertatu zen joan den urteko udaran e, alabak e, orkestako lagunak ekarrezitxun, e, tartean hor gieza go inakitelleria etorri zen, ezea, oso perkusionista ona eta jatorra, eta goiekin e, egin e, genuen balako grabazio bat, kantena, gero nik irakurri irakurrinun, geroan lagun batzuk ere etorri ziren zera Personaiak egitera, zazpiukteko hume bat, gero bere arrebare animatu zen, hasi eran lotzatzen, bere arrebare animatu zen, gurasoak ere bai, pelloa nior gare torri zen laguntzera, eta horren, azkenea izan festa bat, ez? E, Anderamari koruko hume batzuk ere bai, eta hor merienda batzuk eta antolatu benituen, da, festa bat, diortu zen. Gero lanikera garri eman du, gure semeari eskertu behar diot hori, lan ikera garri hori guztia gero ozea, e, bateratzeak umeekin dabak izu aterik itzen duek gero ez zer gero hotzak sartzen dira grabazioan eta bada bismiak biskat amorazien baina azkenen txukun-txukun biatu da gana eta ikera garri pozitik gau e, emaitzarekin da hor atera da Elena Odriozolaren e, marrazkiekin eta Ur, e, e, batian, eta ur euriaren liburua jarri dugu kutxa batean. Eta edaz edia, liburu izka, marrazkiak eta jo, e, dana jolas, pla, sea, jolas e, egiteko liburu bat bezala planteatua dago. Iso eguzki artean, euriak baduka bidarik? E, Iso zondoko eguzki artean, e, ba normalean, e, lehor izaten da hori, baina hor... E, Ondoan, ba urtzen doan nahinean izotza, hori gaten da nolaiteko intzaren nantzeko batez. Eta oso edar eh? e, izborrezko e, distira ateatzen duena. Ira dokurtzeko badezu zerbait, guri zerbait irakurtzeko? Ah, bai, e, zean liburu horretazine badezu, e, ur... Erori nahi ezuen tanta, ipu ima dago eta hor poema bat irekoreko izue, eto gehiago nahi ba ezo. Bota, zuasita, segi. Baina, oso labur rapida, eh? Badator ura, odei logura, leioan kiskis, zatoz barrura. Badator ura, odei logura, leioan kiskis, oe barrura, xuxur kantura poemetako bat eta besteren bat nahi baiz segizei hankruz ba ba ba ba ba <laughs> euria gaixo tantak haul-aul etzaten dira zukarrez dardazka belarren izarapean batzuk hile gingo dira begira arimen lurruna beste batzuk berriz sendatu begira erreka gardenak isotzondo koeguzki farre begira erreka gardenak diagnoiz baitiri goratzarre Eguzki ondoko izotzetan sortuak Udaberri la, lamiek Lareon batzarde Uda beri lamieek Larehunbazare Betikatoribarrak la la izoz izostuta... du Juan Cruz Plar izan da. Baina ez zate, erki pasaet. <laughs> hemen, bai, pa, pare parean, pareko estudioan mailaren bueltan, baditut laua hulkit, Juan Cruz alaba eta semea kabitzen dira, eta horrengo batean, ea eh, mentxezuzen zuzenean, musika eta hitza urta, eustartuz ba, denok elkartzen garen. Ah, hor zendo, hor zendo. A berre, alaba honea tortzen den batean, aprobetsa da zekegu. Bikiartean, eta umore pikin batekin eskumiak giltzurrueneko harriari. Ondo junda diadana. Aude, aldi indizela, <risa> baietan. <risa> <risa> <risa> Osatu eta besarka da, ez du bat bihotzez, hankruz. Ez kerrik Aio, abor. <risa> Ozenak udak aragi koia, udazkenak bena, negu gau ozgarbien. not Zangotraba. Juan Cruz Igerabide. Erein argitaletxeak argitaratua. Berbizkunde berria Maiteak jario Itzik ez zintairria Ainezti dagio Itzik ez zintairria Ainezti Estalizuen Gure euskal herria Tintzo zenak zabaltu Berbizkun berria Itzalzo kondoetan Lore izotz bitxia Baina naren gainetik Jaunzen eguzkia Baina naren gainetik don't say aldatzen elkarte feministari ingo dugu kuku. Udazkenak ekartzen du azaroaren ogoita bosta. Baina egia esan urtearen ispilu bihurtzen da. Edo urtearen ispilu bihurtzen nahi genuke edo urtea azaroaren 25 bostaren ispilu Eraldatzen aldatzen elkarte feministaragoaz bertan zaidalelako oianebizente Vengo so a tus aza El cartea sei eta 7rako transfeminismoruntz eraldatzen. Oian ebizente kaixo eta ongetorritakara. Kaixo, egun hon. Transfe, transfeminismoruntz eraldatzen. Nondik sortu data norantz doa? Zer lortu nahian eta zer da eskainiko dio zuena erritarrei, ingurukuei? Bueno, ba, bizka nahi dugu... E, Eralaten nola dagoen aurrnasketa, hausnarketa baten murgilduta. E, Ez agotu nahi ditugu gugimendu feminista berriak, teoria berriak, e, hain dut ere transfeminismoa, queer femini e, teoriatik dator. Eta, bueno, pixkat horren ingurun lan aiten dute eta moitzen nahi dian profesionalekin eta militantez feministekin ba, itzordu bat antolatu dugu, eta hori, piskatezagotzeko beraien libidea. E, Itzaldiak liburen aurkezpenak hori guztia abendurako, ez da? Abenduaren bosei eta zazpian hostiralez larun batez eta igandean? Hori da, hostiraleen izango da, itzi hartzidan liburu berrian aurkezpena, Malditaz, una estirpe transfeminista deitzen liburuaren liburuaren aurkezpenain du zela erizti kultur kulturreken, eta gero ae, sei eta zazpian, larumatata egandea izango diala, e, ae, jardunaldik antolatu ditu Santa Barbarako aterpetzen. Eta bertan larumat goitzen, tere maldonado egungo da... E, feminismo erradikalaren inguruan egiten bizkat kontestua ditzatzeko, nuntik transfeminismoa, e, eta arratsaldean itze dugu transfeminismoan inguruan. Zer da transfeminismoa deituriko, ma inguru bat e, ingo dugu, eta bertaneango dia itzi hartziga, dunia muti, eta behatriz alakain. E, igandean, e, goitzean, Eukiko dugu, madrieko e, talde feminista bat, eta hau ekipen ingo dute ekonomia transfeministaren inguruan. Hau da, transfeminismo, e, bueno, transfeminismo mugimenduan, ekologia ere kontutan hartzen dute, eta bueno, oso interesgarria eta da. Eta harratxaldean ingo dugu, mahi inguru bat, sareak e, eta kale ekin ditzen dana, no. eta bertan parte hartuko dugu e, elkarte feminista ezberdinak, batizka gure ibilbidea kontatzeko eta elkar, elkarren arteen sareak sortzeko. Eta gauen, gaueko amaiketan furia egongo da, la furia rapera feminista, eta oise, oise zango da gure jardunaldi ibilbidea. Bete-bete eta nitzazta? Hori e... da ikasteko, elkar banatzeko, elkar, ezagutzeko aukera paregabea. Paregabea. E, e, e. Gonbideitzazu, Egoiane, inguruko neska mutil emakume gizon, gazteta helduak? Hori da, e, e, bai, dene, deialdiada biztanlerio oso antzako da, animatzen dana torri, e, izan emateko eraldatzen elkartea gmail.com, horra biali bat, eta, bueno, informazio gehiago bialiko dugu. Eta, hoi, xer, animatea, lotxia goztea, eta ai, gero aigea lotzen baita autobus bajarriko dugu, ai, alberdera egotzeko, eta, bueno. Asmodoenak ordea, orduan, e, oian, egokiago aurrez e, zuei aipatu edo izena emango balu, obe? Bai, Bixkate, zueke antolatu dezazuen hori guztia. Orida. Eraldatzen elkartea abilduajemail.com, orduan. Horri da. E, ez dakit, azararen hogeita bostare hoianek gainean dugu. Ez dakit, e, programa, e, jarduerak, ekitaldiakia, lotuak dituzuen, osatzen ari zareten, e, zer izango dezen hor, zumarraga urretxinguru hortan, e, azararen hogeita bostaren bueltan? Azarako ba, gogita egunean bertan, e, konzentrazio deituko dugu urolagaraiko koordinadora feminista naldetik, eta komunikatu bat ere kaleratuko dugu, indarkeria seksista salatzeko, eta horretaz gain, aurten esan beharra dago, beldur topaketak e, ehingo diala zumarragan, azaroaren hogaita behatzean, larumatan. Eta bueno, hori ere interregarrietan goa. Azkarre poliki mugi zaitez. Nanzu, duzuna, te... Eta ez itxi begiak errealitateari. Yeah, uh, begi Gauza... Ez itxi zentzumenak hausnarketari. Eta mugi zaitez. Ebiteke, ebiteke, ebiteke. Aukera badago elkartu ezagutu konpartitzeko. Gora eta azaroaren ogei, ogeita bostaren atzetik amenduaren bosei eta zazpian jardunaldiak zela iarizti eta santa barbaran. Itzaldiak inguruak liburu liburorkezpena musika kontzertuak. Bizitza, bizitza itzokan, Eraldatzen elkarte feministaren eskutik. Itzaldiak zen itiungu bidea. Oiane, mila, milla, milla esker eta dena ondo joan doia. Mi esker zure hitza emateratik eta animo. Zorion, animo dut parte hartzea. Hori da, zorionak egiten ari zarten oh. lan guztiarengatik eta egiten jarraituko dezunagatik hartu eh? indarra bidea luzea data. Hori da, asko dago iteko. Milla esker, oi oi, Argitzen eguna esa niña a quien ves arca dile argitzen alguna viamorante alurasndergozo la mi Eka itaz, te artean iman ole pelderekin izan ginen. Iman ole pelde eta etxepare, axular, lizardi, salbatore mitxelena eta beste batekin. Liluratuta atera emanalditik? Bai, liliuratuta atera gintzen emanaldia bera oso ederra iruditu zitzai delako oso betea. Eta pentsatze hutsak emanaldi hori bere ikasgelan, edo emanaldi horrek bere ikasgelan izan zuela, Habia ba, zirrara zerraragarri iruditzen zik. Izan ere 16, 17, 18 eta urteko gaztetxoei euskal literatura saldu egin hartzaie. Saldu egin hartzaie aspaldiko testuak izaten ditugu langai 16, 17 garren mendeko testuak, e, bestelako euskara bat eta ba hori 15, 16 urteko ikasleak barneratzea ez da erreza eta xamurra izaten. Eta imanole peldeek rapa eta bertsoak lagun hartuta, bete-betean asmatu du. Iman olekera akusten du gozo-gozo egin daitekela. Eta ziur askiala, ikasleak ere gehiago ikasten duela. Zalantzarik ez? Mm, kantu mordoba ditu, moldatuak, euskal literaturako testu ezberdinak hartuta, eta emanaldiko kantu ezberdinak egaitz argia.comen e, biltzen ditu, Eta ez it zeateterako den ez takdakitzenzongo dugun, baina bana Playari ematea e, adattz. Kantu aukeratu dut Salvatore mitxelna azaltzeko e, guri irakusteko erabili zuen e, salteta brinkoka ari jo zen oltza Salto brinko kolore anitzeko ikuskizuna izan zen e, ordu bete... Ordu betean ikaragarri emantzuen, ikaragarri emantzuen eta ordu gure euskal historia txikia erakutsegen. Gombita luzatu diogu. E, Imanol itakara egin behar du zuzaltu eta baietz larun bat goiz bat hartuko duela gurekin solasean aritzeko. Katebak 125 urteigaro direla Josemiel Barandiarán Jaio Zenetik. Orain badakizu. Eta Josemiel Barandiarán museoak eta hongo museoak bazenbait jarduera antolatzu ditu. Azararen hogeite iruan datorren igandean goizeko amaika terdietan ata ungo barandiaran museoan amaika obietu, amaika kontu eman berezia. Abendax, abendax, abendax, abendax. Jose Miel barandiaranen amaika obietu pertsena albildu ituzte hori da erakutsiko dutena izango diratzen zenbait kontu. Arena. Eta horreko baten erai patu gendun eta azararen ogeitan marrean, igandean munduko arituko da ipuinkontalari atango museoan bertan. Ipuinak, mitoak, kondairak... Eta bentuaren amalauan aurrera gore kontatu koitu hau guztia, baina bentuaren amalauan igandezko gizeko amarretan lizarraustiko parketxetik abiatuta gentilak ararlarren ibilaldi mitologikoa. Itxura polita duzte, Egeitz? Oso polita. Egeitz, te artean donosti ira, Juan Gonaiz? Andraizia izango, Menda. Aurrera kontatuko ditugu kontu egek ezta? Kontatuko ditugu. Aste artean ama bitan Donostiako Konstituzioplazako da liburtu egin izango naiz. Andraizea liburu aurkezten. Zorionak eta bejonde izula? asko eskoekait. Atzo bertan ukitu nuen lehenengoz nire liburu txikia? Eta musio manion? Momentu politia izan zen? Erditzei derra. E, ez dakit ze kantua aukeratu dezuen bukaerarako saioari bukaera emateko. Hemente prestatu inbertet? Ba aurkeztu bilartean. Kupela taldearen azken diska eutxi goiari du izenburu eta beti bezain martxoso datoz. Angela Reina gaita konpañia, trekitia, ahotsa, panderoa lagun hartuta. Urteak daramatzate Euskal Herriko plaza eta erromeriak alaitzen eta aurreran ere hala jarraitzeko asmo eta indarrez. Eta bertatik gizakia kantua entzungo du gizakiaren barnean lartean ingurukoa. Izkutatzea gatik zenbaita itzakia, irri parrea dugu, sarri tapakia. Zorion txu itxura, dena antzerkia. Ilusiori gabe dabil gizakia, ilusiori gabe dabil gizakia. Badegu bai begiak, nora irekia. Maite mintzen deneko momentu goxua, berdin zaio zertaz den piztu badasua. Orain dezu gertuen zorion osua, horra mendigailurra berdin itsasua. horra mendigailurra berdin itsasua, denetik jasoleike guztokomezua. Horra mendigailurra berdin itxasua, denetik jasoleike guztokomezua. Maite mindu entzule, maitemindu. Maite minak ez du minik egiten. Maite mindu. Berdin dio norekin, berdin dio zerekin. Gizonezko batekin, emakumezko batekin. Arekin, zeure buruarekin, nirekin. Edo gaurko goizarekin. Batu, Ederra joan data, ederra doata. Bai, bai, maiten mindua adibidez, gaurko goizarekin. Ekaitz eta kitxo. Eta kitxo. Esaten dute datorrenan gehiago etorriko dela. Eta albadao beto. Ekaitz derda zientzia. Norbere jakin minna asetzea. Eta literatura. dugun dugunura. <laughs> eta kitxo. Eta kitxoa. Gaurkoak politak joan dira datorrenean? Gehiago eta ea politxagoak diren. Aldalaueto. Eta kitxoa. Eta kitxo Kupela taldearekin, aio, edarki pasadegu ezta. Oso. Aio. Aio. Muxu potolo bana eta datorren arte izan zorion txu. <liprisa> zeagatik zenbaita itxakia irri farrea dugu zarritapakia zoriontzu itxula dena antzerkia ilusiori gabe eta bilgizakia ilusiori gabe eta bilgizakia badegu baitekia gora jire, Mendiga iurra, berde nitsa zua Horra mendiga berde nitsa zua Dene